כי מלאו מקדם, ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזחב, ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. וישח אדם, וישפל איש, ואל תישא להם.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 חידלו לכם מן האדם אשר נשמה בעפו, כי במה נחשב הוא.